Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxa Benvidas ao segundo programa de Radio Manoplas, un podcast que está comenzando e que comenzamos tirando de xente amiga. No primeiro programa, andivo por aquí Marta Bautista, e os está Susana, que non me sei os apelidos, así que xa os pode dicir ela... <risos> Pois, sí que... Sí que, pues, que extraño. Sí, sí, pero... me, sí que estou ben documentado. Non, <ríe> non, non. No, Con relación que temos, é certo. Pero moitas veces... pois pasamos. Álvarez. Pérez. Pérez. Outro moi, moi común Pérez Galán. Pérez Galán. Susana bueno, Pérez Galán. Pois, pues, xa sabemos algo máis. Xa <ríe> gañamos a entrevista. Bueno, a idea deste de, de pasar 25 minutos falando... Eh, o primeiro que, que me gustaría saber O que, que me gustaría preguntar era eh, eso, Onde te criaches? Eh, sei que eres dunha familia Que está formada por tres mulleres E eh, un home? Bueno, tres, sí. son, sodes tres irmás e un irmán Que a tua nai sigue por aquí Con nós, Que vive no barrio de Colla O teu pai faleceu uh -huh. Pero onde vos criaches? Onde foron así os primeiros anos de vida Onde transcurriron? Pois... Bueno, poisis eh, boa tarde eh, a todos e a todas. Eh, pois os meus primeiros anos de vida transcurriron eh, nun sitio moi fermoso que se chama ala bandeira, que é en canido. é un barrio de, de canido, Chamase ala bandeira. Era un sitio é eh, un sitio moi bonito. Eh, Alí estivemos eh, eu Stevenn hasta os seis anos. E, eh, nada, eh, vivíamos nunha casa moi pequena Eu nací na casa, aínda eh, <ríe> se levaba iso Vivo a parteira, Don Severino, que decía a miña nai, o médico Bueno, moi ben, era así como moi, moi, moi de, de aldea unha, unha forma de vivir que me gusta moito e, e, nada, vivimos ali hasta os seis anos E despois eh, vivíamos de alquiler E despois a miña nai que traballaba en, en caró eh, lle deron unha concedéronlle unha casa destas de, de protección oficial que se chama ahora antes era bueno de do outro xeito chamábase E então nos vimos para, para colla o que pasa que, que bueno eh, eh, eu tiraba un pouco hacia marcharme do, dun piso porque non me gustaba moito non. e ademais eh, os meus avós eh, paternos reclamaban un pouco a miña presenza na súa casa eh, na Guía hacia a Playa da Guía, hacia a Playa da Punta e, e entón pois a verdade é que cando estaba en cuarto de primaria marchaime para, para o Colexo San José de la Guía as pepas de ali de, do barrio de, de Teix e, e vivín cos meus avós eh, moito tempo, a verdade. Eh, iba a casa dos meus pais aquí en Colla durante a semana e o fin de semana o pasaba cos meus avós. Eh, a miña avó, meu avó e unha tía que tiña solteira, irmán do meu pai. E, e nada, fu moi feliz. Eh, despois de maior sí si que notaba que, que me faltaban pois... Algúnas cousas, not, eh, botaba de menos Algúnas cousas, como pois a relación Cos meus irmás, irmás Pero bueno, despois retomouse eh, E ben Esa parte de, de ir A, a guía Tiña que ver con que te cuidaran Os teus avós a ti ou cuidar os ti a eles Ou porque Porque te sacaron da, da casa cos teus irmáns e os teus pais? Pois, un pouco... Eh, non sei... Eh, era eh, meu pai, pois... Eh, eu, eu tiraba moitísimo para ali, porque eu... Eh, Uff, eh, teño... Tiña unha conexión moi especial coa miña boa paterna. Moi, moi especial. E, e entón eu tiraba moitísimo para ali E, e gustábame estar na, n, con eles eh, na, na, na casa e tal botaba, botaba de menos a meus irmás e aos meus pais Pero bueno, estaba durante a semana E despois, o fin de semana, o pasaba cos meus avós E despois, si sí que, sí que xa cando, cando creci un pouco máis Medrei un pouco máis xa xa me quedei por ali, por la guía, pero, pero non, eh, eu creo que foi así un pouco, non se chegou a falar nunca do tema, quedou así un pouco como, bueno, eh, Susana, Susanita, chamábanme pois, ou Chus, nada, eh, pois os fins de semana queda cosa vos, despois, bueno, quedou así un pouco a cousa, e entón, pois, pois, eu creo que nunca se falou, eh, non, non, non foi explícito Sordiu. o tema, xurdiu e xa. E <risas> despois eh, diso uh -huh. eh, eh, estudiches eh, eso como dixches no Coleio San José de la Guía. Uh -huh. Fíxen a primaria... Fixen hasta octavo de GB, a priori, sí, o okay, que é agora? E logo onde seguiches estudando? Eh, despois, eh, bueno, pois, eh, eh, en lugar de irme ao Instituto da Guía, que era como foron todas as miñas amigas, porque en aquel momento só había nenas no cole, pois eu seguín os pasos da miña prima, Juani, a que quero moito, por certo, e que era un ano máis eh, maior que eu e foi as Carmelitas e entón foi unhas Carmelitas e ali estiven hasta fixen o que era a Bu, e despois Co, eh, que é o que segundo de bacharelato agora eh, o fixen no Instituto da Guía Volgo un momento para atrás Porque sí. non me aches que a tú Anai traballou en carno? Sí. Igual que a miña, que sí, por eso sí, se sí, coñecen sí, sí. E o teu pai onde traballou? Onde meu pai tra... era comercial eh, Era representante dunha editorial de libros Pero meu pai estuvo enfermo moitísimo tempo E, e non traballou Nos coidaba eh, eh, O que moitas... Agora non parece así Pois moi raro Naquel momento a miña nai era que traballaba E o meu pai era o que quedaba na casa con, con nos e Facía comida, limpaba e todo Facía comida, eh, facía moi ben de comer Eu creo que tamén me ven esa afición por él eh, Facía moi ben de comer, eh, nos cuidaba moi ben, era moi cariñoso e, eh, bueno, limpaba o mellor non pero si nos coidaba que un pouco era objetivo o, o mellor que facía igual non era limpar efectivamente, algo limpaba pero creo que que, bueno, que non era eso que se dedicaba máis que era a coidarnos a nos daquela da non había rumbas nen cousas no, desas de entón non era no, máis complicado no. e despois, eh, eso na actualidade Nos últimos anos le vas traballando eh, de profe de, en Educación Infantil, uh -huh. no colexio Salesianos, uh -huh. eh, porque nun momento te decidiches a facer os estudios de masisterio de Educación Infantil, porque tiraches para aí. Eh, a mí, neste momento, eh, despois de 32 anos de profesión, Eh, preciosa eh, pois eu creo que son unha, unha mestra vocacionada pero sí que é certo que a miña primeira vocación non foi esta a miña primeira vocación foi ser enfermeira Eh, me encantaba e o meu pai sempre me decía pero por que eh, enfermeira e non médica e eu lle decía non, non, eu non quero ser médica para ter a responsabilidade de esa, esa semexante responsabilidade, eu quero ser enfermeira para acompañar sempre, sempre. tiña eh, eu cría aquí unha vocación moi clara de ser enfermeira, pero sí que é certo que ese ano de, de COU e de selectividade as notas de enfermería, uff, eh, foron altísimas e non entrei. E entón un pouco por por facer, tamén me gustaba magisterio, pero bueno, non estaba moito na miña idea, pero eh, en este momento da miña vida non o cambiaría por nada, eh, porque síntome moi realizada e síntome moi feliz traballando do que, do que traballo. Eh, Disecheis que levas 32 anos uh -huh. dando clase a, a uh -huh. nenos de menos de seis, non? Eh, os primeiros anos eh, eh, despois de dous ou tres anos estiven tamén en primaria, en primeiro e en segundo Non, perdón, perdón Ui, claro, é que xa fai tanto tempo que xa eh, pri... O primeiro ano din clase a alumnos e alumnas de sexto, séptimo e octavo de Xe B daba sociáis, matemáticas e galego. Eh, e eu tiña 21 anos porque en aquel momento eh, a carreira era de tres anos e eu tiña alumnos que repetiran curso que tiñan 16 co cal pois <risas> tiñamos moi poca distancia de idade pero sí que empecéi aí, sí. Uf, foi unha, unha experiencia que me axudou moitísimo a, a, a medrar na, na profesión, eh? porque tuve que poñerme aí a, a tope as pilas, porque bueno, eh, eran rapaces extraordinarios e rapazas, pero bueno, con repetidores, eh con unhas eh, vidas familiares un pouco complicadas, tristes e eh, bueno, pero foi moi bonito traballar aí. Eh, falaba antes aí na casa con Mari antes de de gravar que, que que era curioso que estamos gravando en momentos de pandemia, ¿no? Que levamos uh -huh. eh xa case un ano dentro de pouco. E moitos dos teus estudantes, os rapaces e rapazas, levan unha parte moi significativa das súas vidas, vivindo eh, confinados e confinadas, uh -huh. cunhos cambios nas súas rutinas de vida bastante grande en relación aos que levaban ata o momento da pandemia moitos moitas crianzas. non uh -huh. Agora, vémonos nos obrigados todos a estar moito máis tempo na casa, uh -huh. a estar moito máis tempo coa xente que vive nas nosas casas, que así dende o teu traballo como ves que xe afectou os nenos ou bueno, as crianzas ou, e, e que se pode quedar alguna marca non, de todo isto nas súas vidas? Falando dos máis pequenos, é sempre si, sí. é eh... A ver, eu creo que... Ademais, eh, este curso tuve a sorte de comenzar outra vez cos nenos e nenas de tres anos e entón, si sí, o que se notaba a principio de curso é que les custaba un pouco mm, despegarse da súa familia porque sí que é certo que a maioría na maioría non, todos e todas estiveron desde marzo moitos meses seguidos na casa, non? E costaba un pouco. Eh, unido tamén a que... Mm, Bueno, pois ás veces ahora sí que nos damos conta de que as familias son un pouco máis eh bueno, eh, eh, eh permisivas con algunhas cousas e bueno, e cando estás en casa desde marzo, pois non podes manter as normas que manténs cando tes unhas rutinas, non? E entón, bueno, pois si sí que notei que lles gustaba un pouco máis adaptarse ao que era o ou a nova situación, no? pero por outra banda, sí que eu creo que estaban encantados e encantadas de volver ás aulas e xogar con outros nenos e nenas, que era o que votaban máis de menos. Entón, pois, a verdade é que os primeiros días sí que costou un pouco a nivel emocional, pero despois foi estupendo porque disfrutan moitísimo do día a día do, da aula, Porque eu creo que sí que votaron de menos iso, estar con outros nenos e nenas da mesma idade e xogar a, a, a xogos eh, que comparten. No? Entón, pois, iso sí que o notei. Eu non sei se si vai a deixar marca ou non vai a deixar marca. Eh, eu creo que... Mm, que con ganas e esforzo podemos sair adiante e podemos eh, remontar todo isto, non? Eh, a única marca que podería deixar é a nivel emocional e eu creo que si a nivel emocional traballamos con estes nenos e estas nenas desde agora pois sí que se pode superar perfectamente uh -huh. eh, Outro tema que, que quería falar está moi ligado a, a unha capacidade na, na, no primeiro programa lle preguntaba a Marta polos coidados que é unha palabra que agora está moi de moda uh -huh. dende, a nivel político así nos, nos últimos anos e, e ti como a ela e como moitas outras persoas que agardo que pasen por aquí eres a ver podemos poñer o título despertan de coidados e despois <risas> eh, eh, tamén fauga analoxía que eres unha persoa moi sociable ou social. Sempre fuches así de sociable, social, que, que ten de chulo esa capacidade que testi para estar eh, no día a día con xente moi distinta ou para ter ganas de, de estar con, con xente moi distinta? Eh, bueno, pois eh, a verdade é que levo pensado, é <ríe> curioso, pero nos últimos anos de, da miña vida, estos últimos anos, levo pensado en tema bastante. E eu non sei se si a xente lle aportarei moito, pero a min esa, esa capacidade que sí que é certo, que, que agora sí que recoñezo que teño, porque a veces a mí me costa moitísimo eh, recoñecer as cousas boas que teño, moitísimo. Agora xa vou aprendendo un pouco, pero... Eh, Eu non sei se aportarei moito aos demais, pero a min aportame moitísimo. A min eh, dame moitísima enerxía a relación eh, cos demais e coas demais. Eh, porque mm, eu... Mm, si que é certo que, que me nutro de, de, disso, eh, das relaxións sociais e, e de, das relacións emocionais. Eh, para min é, é fonte de, de enerxía. E sí que é certo que, que eu son feliz coidando eh, eh, eh, Cando moitas veces me din Unha das miñas aficións é cociñar Cociñar para, para os da casa e para os de fora E então me din Bueno, pero ti estar na cociña tanto rato E digo, non, porque eh, sei que co, como cociño coidos que teño alado, eh, si teño que facer un postre para alguén, un biscoito, por si alguén está enfermo ou así, pois é outra forma de coidar, outra forma de, de, de sentir e que sentan que estou aí, que estou presente e tal. Entón, entón bueno, pois a verdade é que a min, eu non volvo a repetir, non sei se si, si aportarei moitos demais con esta forma de ser que teño nese sentido, pero a min, Dende logo, sí que me aporta moitísima enerxía para seguir vivindo e facer as cousas que fau. E pregunto por que tradicionalmente as mulleres, se vos asignou socialmente non eh, esa parte dos cuidados, non? o que distí e eh, chamaba atención que o teu pai no seu tempo fora uh -huh. distinto non? Nese, nese reparto de tarefas. Eh, está claro que é indispensable non? para poder vivir que alguén nos atenda dende pequenos pero tamén que nos saque a pasear a charlar uh -huh. e que nos permita sorrir e chorar as veces non eh, pero últimos anos o feminismo está falando moito dos cuidados, non e do papel da muller e dos homens nesa atención ti pensas que hai algo dese de de tema dos coidados que ten que ver co con este mundo de feminismo como podes entender esa parte no? se, se algo que te impuso ás sociedades é algo que... Eh, non, é eh, eh, que eu teño eh, eh, a miña experiencia me di que na miña casa eh, que facía ese traballo que tradicionalmente ou ese que desenrolaba ese rol que tradicionalmente é feminino era o meu pai e o facía de maravilla eh, entón eu nunca vivín con, con ese xeito de pensar que os coidados teñen que partir da muller ou non, eu creo que os cuidados eh, parten da persoa eh, da igual que sea home ou muller hai homes que coidan fenomenal, eh, son súper amorosos para coidar e hai mulleres que, que tamén e hai mulleres que non <ríe> eh, non creo que teña nada que ver con, con con se si eres muller ou eres home, ten que ver con eh, pois a situación de cada familia e eh, creo que pouco máis, porque creo que pode facelo perfectamente un home ou unha muller. Eh, o problema é que o tema dos cuidados está moi chulo falalo, pero ás veces implica estar cerca, preto da xente, implica acompáñalos no sufrimento, na dor. Tens algún truco ou alguna estrategia que ti uses para poder no, a aprender a convivir con o con sufrimento no, de moitas persoas coas que estás. tamén le dices, pero en moitos casos... Si, si, si. Si que é certo que, nese sentido... A experiencia, bueno, pois tamén tuven, digo, a sorte porque, porque de acompañar a persoas que, que están sufrindo ou que sufriron ou que estaban están enfermas ou que, eh, bueno, pois eh, teñen unha enfermedade moi grave que non van a superar e tal. E a mí no momento eh, sí que esa, esa acompañar a esas persoas faime forte ¿Mm? e entón intento poñerme no seu lugar. Eh, e intento eh, acompañar sin, sin máis acompañar estar eh, despois eh, pásame factura porque sempre sempre é así non que primeiro estou, estou moi forte e despois pois eh, pégame pégome o patacazo pero bueno que aprendo sempre e, e sí que é certo que que que intento eso, acompañar e estar, que o que creo que hai que facer. Non sei se esa era a pregunta que me fixestes. Sí, estaba pensando eh, que creo que pasear tamén é algo que empregas, non? Como para, ¿Sí? para camiñar, bueno, sí. como forma de airearse, non? Me encanta. De... Sí, é outra das miñas eh, non sei, válvulas de escape e eh, pode soar un pouco un pouco raro, pero um, gústame pasear e andar soa, porque é o momento que teño para, para para pensar un pouco eso en min e, e traballar tampou, tamén o, o meu interior que, que me gusta moito traballalo polas mañans vou camiñando o cole intento vir tamén e ese momento agrádame moito entón se te vemos camiñando por aí Te no. solas <risas> hola de... Por favor Non, eh, non, no, se si me vedes camiñando por aí Podedes achegarvos Non, non, no, no que va O contrario, uh, sentiría moi triste Que que si alguén Digo que por, respetar, no, por respetar Non, non, non, no, que va eh, Teño momentos que Si sí que cústame moitísimo decirle a alguén eh, Non, prefiro andar soa Eso cústame moitísimo tamén E entón tamén Intento disfrutar, cando vou dando paseo con alguén, claro que sí, que intento disfrutar tamén dixo, eh? pero non quere decir que sempre me guste andar soa pero que a maior parte das veces sí. Eh... Podedes achegarvos e decirle... Vale, non hola. vas morder a ninguén. No, e cando nos podamos abrazar e besar, pois pues darnos un abrazo e un beso. Uf, que iso sí que voto moito de menos. Eh, estamos gravando desde, desde Colla, que onde vive onde vive eh, Susana, e onde vivo eu tamén, contaba antes que se criou moito na guía anteis e ambos son barrios tamén no momento así da súa ocidade onde tanto colla como teis foron lugares onde a droga non a heroína en aquel momento pegou, pegou forte eo na túa familia ou naúa entor cercana hubo situacións desa, non pegadas a iso que nos podes contar desa parte que te tocou de acompañar non a, a persoas que que estiveron nese, nese lío, non? Pois a verdade é que tocoume unha parte moi, <ríe> moi de casa, moi na casa. E eu creo que nese momento, eh, despois de pasado o tempo, pois o vemos de forma diferente e creo que aprendimos moito, pero nese momento foi unha etapa moi dura. Eu son a irmán maior e, mm, e sí que é certo que, que bueno, tiven que, que facer aí o papel de, de maior porque mm, os meus pais eh, bueno, pois eh, estaban para, para protexer e, e eu un pouco, eh, según as indicacións, que, que cando tiñamos que axudar a, a sair a a esta persoa deste de, de de mundo pois me tocaba o papel de poli malo no? eh, e foi duro, moi duro porque eu creo que, que, bueno, que, que é unha situación que nunca se olvida e queda agravada porque, porque sí que quen que o pasou sabe que, que a persoa que, que o vive en primeira persoa é durísimo pero os que acompañan e os familiares pois tamén e no? Eu creo que os meus pais nunca se recuperaron dese tema, pero sí que é certo que, que nos eh, ahora mismo estamos felices porque, porque bueno, a situación, pois, mellorou moito e cambiou. E os meus fillos e os meus sobrinhos, eh, cando creceron, eh, nos decían eh, mamá, por que eh, eh, a abuela eh, trata... A, a, a tu hermano de forma diferente, e eu lle decía, oh, eh, <risa> non é de forma diferente, si sí, é de forma diferente, porque todos, creo, non todas, porque, non sei, temos aí como, como esa... non sei como denominalo esa... Eso que temos dentro, que, que, que vemos a, a esa persoa como, como de unha forma tierna e dunha forma diferente, porque porque iso, porque o sufrimento que se produce en ese momento é, é moi forte. E eu creo que de todo se pode sacar algo positivo e de esa situación tamén. Eh, pois creo que nos uniu máis despois, e aprendimos a, a veces cando alguén nos dice claro, é es que tengo un problema tremendo pois non sei e nos conta algo, decimos Uy, pois non é tan grave non eh, vemos as cousas de xeito diferente porque xa pasamos por algo bastante grave pero bueno, eh, nada eh, a toro pasado pois sempre se aprende algo pero, pero bueno eh, non vou a decir que que que foi vou vivir esa situación pero buen eh, creo que que todos aprendemos moito e nos queremos máis Pois pues, lle dicen a Susana que íamos chegar a 25 minutos son 25 minutos mos cortar así abruptamente <risas> pero con, con, de forma de forma ordenada lle vale. dicen tamén a Susana que quería... Eh, que nos recomendara unha canción a xente que nos escoita para rematar o programa entón, eh, eh, para toda a túa pois, non a que ver, a cantes eh, no, que, que digas que no, ainda que podes cantala tamén pero no, no, no, que va si sí que é certo que eh, gustame moitísimo cantar eh, gustaríame moitísimo cantar ben e escribir ben E entón, eh, na canción e no cantautor que a escribiu en Al Alba de, de Aute, aí atopou as dúas cousas. Unha persoa que escribe, que escribía moi ben e que cantaba de maravilla. A súa voz me emociona moitísimo. Eh, dende Nova gustoume moito Aute. Foi un dos, dos cantautores que máis me gustou. E... E al alba eu non sabía eh, de onde procedía a letra da canción eh, cando, cando a empecei a escoitar eh, de moi nova Despois, cando xa sabía de onde saía E que a escribiu o día anterior os fusilamentos dos 75 O día anterior, eh, dixen, esto é prodigioso Alguén que escribe esta letra un día antes eh, Nun momento Eh, ten non na cabeza, non corazón moitísimas cousas entón, bueno, pois é eh, unha das miñas cancións favoritas, Al Alba de Aute e recomendo que escoitedes. Pois nada eh, Dartas gracias por estar aquí en Radio por Manoplas eh, Quedamos escoitando Al Alba de Aute Canto que irades, su... grande Chao Si te dijera, amor mío Que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas Que hieren como amenazas Ni que sangra la luna Al filo de su guadaña Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga que no tuvimos se esconden en las cloacas come en las últimas flores parece que adivinarán qué día que se avecina viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche Vendrá la noche más larga Miles de buitres callados Van extendiendo sus alas No te destroza, amor mío Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos Pólvora vela Siento que tras la noche Vendrá la noche más larga